والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أن تسنا ونسياس أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنتك الله حتى تقاته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 Yusyikh lakum amalakum wa yusyir lakum zunogakum Wa minyika illaha wa rasulahu Fakar fa'azah huzan azimah Hema'a ba'ad Faina khutat al-hadithi kitabullah Wa khair al-hadith Haji Muhammad SAW Wa syara'l umurin hudhafatuhah Wa kulla mutbahatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalala finnar Surat al-Muqid Uthamari Fawdin, Surat al-Muqid, Surat al-Muqid, Surat al-Muqid, Surat al-Muqid, Surat al-Muqid, Surat al-Muqid, Surat al-Muqid, Surat al muqid surat al muqid surat al muqid surat kita sudah menzahirkan doa yang diterima dari Rasulullah SAW. Yakni Allah Subhanahu wa taala, ia kana'budu wa ia kana'sta'in. Ini bermaksud kami memuji dan kami meminta pertolongan. Jadi, ia kali menaruni alti kusus dan ini khas pada Allah Subhanahu wa taala tidak selain padanya. Dan ibadah yang lakukan tidak boleh siapa pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita demikian tangan hati sebenarnya Yang namanya kepada Allah SWT Dan dengan demikian untuk kedua kalinya Muncul hakikat pengawasan yang menjadi Tema utama kepada suatu khatiha Tema ini yaitu makasih Quran itu dengan makasih yang tertentu Antara ini Ta'aziz Untuk menanam mengukuhkan Semangat cintaan Tawahid kepada Allah SWT Seperti yang dijelaskan oleh Syekhuna Dr. Yusuf Karbawi Dan dikulia wa qaybana ta'a Malumu al-Quran bagaimana kita memahami al-Quran kali Jadi ini diperluaskan dengan kata ibadah yang intinya merupakan pengorahan diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala intinya telah pun memainkan kata ta'at ada apa maksud istirgas Arab sebenarnya kata Syekhna Ustaz Doktor Al Muhammad Tsawwal Al-Askar dia seorang kitab yang namanya juz tafsir. ni meringkaskan kitab Al-Qadir oleh Alima Maschaulani bismillah. Kita hendak dia boleh diperhatikan perkataan. Han, ia ya dan ia kanabud wa ia tansta'in. Adalah menunjuk kepada permintaan Allah SWT mengajar kita ini mengucapkan pujian ucapan Allah ajar kita supaya kita ni semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini dialah beramal ramai Bukan untuk ta'zim, bukan ta'zim. Ini kalau kita berhati-hati dengan masyarakat, pada kadang maknanya ta'zim atau galabah. Pemuasaan um, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sebut, kami yang mengetahui, kami yang merujuk kepada, bukan ta'zim. Dia merujuk kepada ta'zim, mengagumkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lihat dalam ayat, ia akan na'bud. Bukanlah nak kata kita minta kabur, kita nak tahu. No, agama ini kita dipandang malukan begitu. Tapi diajar di sini, Iaitu dalam ketika terlajji dinon dihbar bai' al nasiu anjayi. Sahi kita ni yang sahi yang paling baik kita telah kaji sama-sama surah ni doa nabi. Mustahil kita semua dengan abang. Dan itu juga doa nabi Ibrahim nanti kita perlihat dalam surah al Bakarah sebagai contoh. Masa nabi Ibrahim supaya Nabi ibrahim yang ketua mendirikan salat. Permohajaan ini salawat dan minurati benar dan takbal doa. Dan ini ini dia Allah, Muhammad untuk kita dan untuk orang-orang lain. -orang ini perkara pertama. Perkara kedua kata Muhammad sunan askar yang ini juga tafsir ini. Kehendak Allah S.W.T lah mengajar kita supaya banyakkan perbuatan lakukan salat berjemaah. Teruslah kelebihan salat seorang anak itu berhari seperti itu dalam banyak hadis-hadis Sahih. Kalau bulu seratus jemaah salat dari hadis disajain, faham saja. Pada hulu ini mengatasi kelebihan salat jemaah itu akan salat di kerjakan sendirian. Secara kalau dinilai itu kadar tu tujuh kali ganda. Jadi gitulah kalau kita perhatikan kepentingan untuk melakukan ketigaan jemaah. Contohnya mudah untuk kita fahami Mereka ni yang selalu cairan Mereka kita berterbang, pesawat Kita membawa barang berat Lebih daripada 10 kilo yang dibenarkan Untuk suatu penerbangan dalam kargo Tetapi disebabkan kita ni pergi Sebelum-belum jemaah sekolah Mungkin ada orang Akal-akal kita yang Pergi selelar sepinggang Pun tak bawa apa-apa Denggang tangan orang kata Jadi maknanya Berat ni barang kita baru memulihi Kadang yang dibenarkan itu akan ditampung lagi Mereka lah. Jadi begitu mudah untuk kita memahami kelebihan terjima'ah ini Sebagai satu contoh kata Muhammad Al-Tawaliya dalam Taksir Diyah dan Taksirah Sha'rawi Lagi Kuddimat al-ibadah al isyana dikawni al-ula wasilat sani ila sani Kata al-ashkar Kudahulukan al-ibadah daripada isti'anah ibadah Maksudu makna iaitu Al-ibadah kepada Allah isyana minta tolong kerana dengan yang pertama Barulah yang kedua Diterima oleh Allah SWT Jadi selalu itu yang beriman Janganlah kita berharap Masalah kita selesai Kita nak tolong kepada Allah selesai Tapi kita sendiri pun tak ikut Tentukan islami kita Terlibat masa kita amalkan eh? Macam mana nak datang ke berkataan Bagaimana kita Macam mana isteri kita nak meninggalkan Seorang isteri yang Mengakukan maksiat untuk suaminya Dalam keadaan kami yang tahu itu sebab ketika mana Melaku dan keluarkan syarikat perlindungan itu Kami cek dan periksa Dia sendiri terlebih dahulu Habis takkan itu selalu Mempunyai seorang yang mana itu kita Ketapan Allah SWT Ketapan-ketapan hukum hakam itu Makin selalu nasib ini terima Dengan perkara beriswah Raswah Lalu kejahatan itu Kemaksiatan laku yang keluarga Kerana kita memang pada Allah Tidak terima kerana kita belum lagi Menangi Kehendak ibadah yang masuk itu Ini ibadah yang ditolak kepada Allah Ini dia saja melakukannya. Itu yang dituntut Meninggalkan yang haram Ini banyak orang mengabaikan itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Saya Allah, Alhamdulillah Tapi masalah ini Masih lagi beramal dengan sistem riba Masalahnya ini masih hajim menempat orang lain Masih hajim menipu dengan lain Masih mengambil asurah Menamalkan yang wajib Tidak ditinggalkan yang haram Tidak sempurna iman itu sedaya jadi menubahkan apa kita pun kepada Allah Taala kita minta tolong kepada Allah tidak makmulkan Jadi fahamilah kerana yang sebenarnya Sini kata Al-Ashqar Kamu tidak akan diterima permintaan kamu oleh Allah Taala. Sehinggulah kamu Memenuhi tuntutan Allah Terlalu dahulu Yusuf Allah Allah selagi mempunyai Sebuah mampu'at dan membelum takdirkan Allah Untuk dikahwin Penelasan ini Kata dia, kata suara itu Saya hanya akan memakai tuduh bila saya berkahwin nanti Saya dapat suami yang seolah-olah saya nak Berkahwin Baulah saya nak pakai Apakah perkara seperti ini tidak kita sedari merupakan satu cabaran kepada Allah SWT Cabaran nanti kata Seolah-olah insyaAllah SWT ini tidak pandai Allah ini jahil dengan ketakannya Saya sedari-sedari fikirkan betul Dan kita mencabar Allah SWT kalau kita beranggapan buat satu perkara dengan anggapan kita mengatakan nanti kalau saya Dia pun menemui, saya, barulah saya, saya ikut Allah SWT Itu akan melaku begitu Masa kan akan melaku sahaja sebaik Dan selalu tidak tak adik kepada Allah SWT Kalau Allah mengajar kita ikutkan wajib ayat ini, kita perhatikan susunan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'i Akan kau yang kami beribadah kepada ini, Allah Dan akan kau akan minta pertolongan Namun itulah kita, kamu adalah yang perlu kita jelas. Dalam kehidupan mestilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan bau lain kepada kita. Ya Allah, saya beranggapan nanti kalau Allah makbulkan hajat saya, bahinlah saya nak menunaikan kenduri. Lalu bicara Allah begitu. Allah Subhanahu Allah ta'ala, Allahu najiyun antum masat perlu dengan kita. Kita yang perlu Allah Subhanahu wa ta'ala itu muhqara ila Allah. Kamu yang mengharapkan maha Allah SWT Bukan Allah mengharapkan Allah boleh menguji kamu Kamu tidak memang menguji Allah SWT Kena suatu hari datang Syekhan kepada Nabi Isa Al-Quran Wahai Isa Bukankah kita kena ubah dengan ketahuan Allah SWT Betul Kalau begitu cuba kau terjun Kau daripada kebukir Dan kau reja Allah SWT Kau meriah Kau patah bawang Atas tengkuk, atas tangan, atas haki Kemudian kami nak riba atas sebab Allah itu Ya Nabi Isa kepada syaitan Al-Syaitan, dia surat Imam Ghazali Dalam makam riba Dalam makam riba Al-Imam Ghazali menilas Bahawa Nabi Isa telah berkata kepada syaitan Jahannam al-Famun Bahawa Allah SWT punya ketatuan kepada kita Yang terbaik, kita harus riba Bagaimana kita harus kita kena menghina dengan permukaan ya, seluruh pemberian Allah yang tapi haram bagi seorang makhluk untuk menguji Tuhan. Yang sudah mencampakkan diri sudah dalam kenyataan, sampakkan diri pada tabukit, kena patah tangan. Kalau kita kena riba dengan api Allah berlindu salah kita menguji Allah yang takluk. Itu menguji kalau syurga hidup kalau mati. Jadi maknanya Kita ini kena terhuyat yang sudah kita bincangkan. Iya, kenal Abu Wa'iyah, kenal Ska'in, kata Syekh. Nur al Asy'ar dalam tafsir ini dan kita tasirnya ya dari ini juga kita tasir yang mampu kenyataan kepada kita suluk hadir kat sini ya bahawa datang yang bertamu itu udima ibadah ala istighlal di kawin ulah wasiyat ala sani itu nalar ayat yang ini pasti telah diaharnarumi Soal kasih yang dapat so anjikah yang dapat yang telah di bawah tu, woi muslim kemikinah. Ini mengatakan bahawa Allah mendahulukan ibadah untuk kita faham bahawa isi itu tidak akan berlaku, minta turun tak akan berlaku, kemungkinan tidak akan berlaku. Selagi kita tidak memenuhi tentukan ibadah yang telah diketapkan daripada awal lagi. Lagi sehingga-lagi yang menunjukkan Allah sekalian. Lagi satu layak di Ma'abah s.a.w. bahawasanya maksud ia kena abu ini. Dijaskan oleh Al-Iz bin Abdul Salam dan Taksim Bahawa ia akan na'bud, ia akan wahid Wa nakhaaf Ya Rabbana lagayyata Wa ia akan wa ta'atika wa ala umurina filih Maksud ia akan na'bud iaitu akan kau kami mentahidkan Kami mengesahkan kami takut wahid kamu Dan tidak kepada selainmu Dan ia akan kami merupakan peluang kepada Untuk melakukan ketaatan dan merupakan kerjaan kami keseluruhan ini sekaligus Kanang dikata ada juga berkata kata ada nih pernah kita lawikan dua ibu tiow dalam kasih sebelum mengenai berkenalan ya? dengan para ulama rasulullah sahabat tabi'in membawa satu nikmat yang cukup besar supaya kita dapat menimbul pengalaman dalam kehidupan memandu kan kepada kehidupan mereka karena kehidupan itu lebih baik sebagai contoh untuk kita ikuti. Kita kata ada bahawa maksud iya kan Abu Wa'iyah kan sekali itu Allah muzakkan Ya amurukumullahu antukhrisu lahul ibadah Wa antas ta'inuhu ala amrikum Allah Ta'ala mengkandalki Supaya mengikhlaskan dia Dalam beribadah pada ni Tidak dikeburaykan perkara ni pada kehidupan lalu Dan ni naklah kamu minta tolong kepada ni Dalam semua kerja yang kamu lakukan Masihnya Bulaman Sufi Tersawuf Tak ulang lah yang sesuai nak ilmu dan Tersawuf ke, terskir tunufus Ataupun akhlaq Semua yang kepada satu ilmu yang penting untuk mendidik jenuh Supaya yang terkabur Mendidik jenuh supaya sentiasa ikhlas Dalam kerajaan yang kita lakukan Kenapa salat yang kita kerjakan Salat masih tidak sempurna Saya amat mengadangkan para peningguan yang diberikan masjid Supaya kita mengkaji baik semula Menghasilkan diri saya Baca lah sebagai contoh Syarah hikam Kerana kereta hikam ini berbagai Antara yang terbaik adalah Yang tulis oleh Syekh Ustaz Doktor, muslimin Muhammad Al-Baqi ataufallah. Inna lillahi wa inna kita untuk mengaji kita bagaimana arus kita untuk dalam diri ini pasan tawhid ikhlas nabi dan ibadah yang kita lakukan sebagai salah satu ibadah yang menerima munah khusyuk. ...terilakat yang kita lakukan itu... ...ikhlas kenakmah tidak beria apa ini... ...kata-kata kita sentiasa... ...kata-kata yang terpandu dengan kehendak daripada ini... ...ilham daripada ini... ...bagaimana nak sampai kemakan kami ...kita kena mengkaji ilmu tersekih tu matus... ...nanti kita kena... kena ...kau selalu minum insyaAllah... ...dan izin... ...kaun sufi saya dasar ini... ...perlama sufi ini... ...menjelaskan bahawa... ...perliraan di antara ibadah... ...dan umudiyah pada Allah... ...ibadah adalah meyakukkan hal-hal yang dapat menunjukkan kepada Allah membuatkan peribyan Allah. Selain ubudiah Abu Dhiya, Allah meribaiatus yang dilakukan oleh Allah S.W.T. ini dengan mikro perbuatan yang oleh Allah menjadikan sebagai ibadah. Jadi, Timah, kita Allah, Allah, kita matikan, kita Terima, ini ibadah. Ini yang setiap yang setanuli mewajibkanlah ialah menjadikan sebagai ibadah. Ini yang setiap yang setanuli mewajibkanlah ialah menjadikan sebagai ibadah. Ini yang setiap yang setanuli mewajibkanlah ialah menjadikan sebagai ibadah. Ini yang setiap yang setanuli mewajibkanlah ialah menjadikan Ini yang setiap yang setanuli Meribaih apa yang Allah lakukan yang tetapkan kepada kita. Tak ada persoalan sama sekali. Dia sebab sebagai contohnya menjelaskan bahawa pertama dan yang terendah sekali seseorang itu beribadah kepada Allah kerana takut akan seksi ini. Jadi yang memotivasikan dia ini diibaratkan oleh seorang hamba yang melakukan aktiviti, pekerjaan semua kerja semua ini semua itu kerana dorongan perasaan takut kalau dipukul oleh tuan perkataan yang kedua kalau kita hati, itu orang melakukan ibadah kepada Allah SWT ini kerana harapnya syurga ini ini ibaratnya sebagai seorang pedagang yang berniaga bersenuh-senuh supaya dengan penergaan itu dia mempunyai keuntungan yang Allah SWT dan yang ketiga adalah Sebut yang paling tinggi ibadah yang paling tinggi kecintaan berjari jadi so, tu lang kita ni beribadah sama dalam nampak cinta ini telah kita berikan kepada abadaya abdul abdillah mengabd mengabdi sediakan ibadah kecintaan berjasa kudu tabadu mahabah Allah suatah so, cinta yang begitu tinggi ini dorongan cinta ini sesuai kalau so, kita gambarkan kecintaan seorang ibu kepada anaknya melakukan ibu dengan jamaah untuk menjaga anak yang demam. Bukan jangan nak balas anak ini. Bukan juga jangan takut hukuman anak ini dibesarkan, besar jadi pukul dibungkukkan. Tapi karena ibu maksudkan saya angcinta yang cukup tinggi kepada anak beliau sendiri. Anak sendiri, itu lah makam ibadah yang penting ini mulai kembali dan menjadi bin. Insyaallah sinabunnya dimiliki Allah itu ayat-ayat yang sedang diterbitkan maksud yang terdapat entah syarat iswali entah syarat. Semoga Allah memberi berkat kepada untuk mama akan cucu-cucu kita ini. Insya-Allah kita akan berjalan berpihak tentang. Wallahu a'lam. Wassallallahu alai sayyidina Muhammad wa ala salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakallahu warahmatullahi wabarakatuh.